פרק ל"ו: ואתה בן אדם הנבל הרי ישראל ואמרת, הרי ישראל, שמעו דבר ה' כה אמר ה' אלוהים, יען אמר האויב עליכם האח, ובמות עולם למורשה הייתה לנו. לכן הנבל ואמרת, כה אמר ה' אלוהים,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 למען מגרשה לבז. לכן הנה נווה על אדמת ישראל, ואמרת להרים ולגבעות, לאפיקים ולגאיות. כה אמר אדוני אלוהים: הנני בקנאתי ובחמתי דיברתי, יען כלימת גויים נשאתם. לכן כה אמר אדוני אלוהים: אני נשאתי את ידי.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 כטומאת הנידה היתה דרכם לפני. ואשפוך חמתי עליהם, על הדם אשר שאפכו על הארץ, ובגילו להם תמאוה. ואפיץ אותם בגויים, וייזרו בארצות, כדרכם וכעלילותם שפטים. ויבוא אל הגויים אשר באו שם,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 אני, אדוני, דיברתי ועשיתי. כה אמר אדוני אלוהים, עוד זאת יידרש לבית ישראל לעשות להם, ארבה אותם כצאן אדם, כצאן קודשים, כצאן ירושלים במועדיה, כן תהיינה הערים החורבות מלאות צאן אדם, וידעו כי אני, אדוני.